Allah ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لوف ذا فلم دنيمت Qofshin dhe i takojnë vëtëm Allahut Gjalla Jaluhu Ndërsa salavatët dhe për shëndetjet tona më të mira dhe më të përzemërta Ja drejtojmë dhe ja destinojmë Muhammedit alehis salatu e salam krijesës më të dashur të Allahut Gjalla Jaluhu Familjes e ti të pastor, shokve ti, besnik dhe gjithve atyret të cilët e ndjekin rrugën e ti i deri në ditën e gjukimit Besimtar të ndërrua الله جل جلاله ربتي ترهتون ndryshe dhe nuk i trajton siç e trajton robi robin الله جل جلاله منه وشت امشيرشم الله جل جلاله مشير ان ati e të regon edhe në registrimin e veprave tona. Në shënimin e veprave tona, të regohet mshira e ma dhe Allahut Gjelle Gjelaluhu. Ne njerëzit, ërobë të zotit, cilët Allahut Gjelle Gjelaluhu i ka kryua, të mirën e kemi për të mirë. Në qëse dikush të abon një të mirë, mundohëshmi abon një të mirë tjetër. Qëse Dikuj t'i jep një malë, ajta jep një malë tjetër e kështu mëralë Kjo është mardhanja robë më robë Ndërsa mardhanjet Apo të rejtimi Allahu t'gjelle t'gjelalu hu Më robë të thi është mëndryshe Dhe këtë e dëshmojnë Ajetët kur anore dhe hadithet e pejgamberit sëllallahu aleyhu a sallam Sësi Allahu t'gjelle t'gjelalu hu Se si Zotë i junim shirëshëm Në trajton neve Se si Allahu gjelle gjelalu hu të mirat tona Në i shumë fishon Ndërsa të këqijat tona Në i len ashtu Edhe në i falë Për këtë kemi shumë dëshmi Në libri në Zotit ton të Dhe në fjalët e Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam عنداي فاي فيلهم نني حديث قدسي كو بيغامبر صلى الله عليه وسلم خطث س الله جل جلاله كاثان اذا اراد عبد ان يعمل سيئا فلا تكتبوها عليه حتى يعملها الله جل وعلا بيثط ملك فتتي Në këtë hadith këtësi që pejgamberi sallallahu alaihu e sallam Në transmiton nga zoti i ti Përëthet me legve Kër robi I dhe arada abdi Kër robi im Dën Me e bo një vej për të keqë Fela të këtu buha alai Mosja shkru një ata Në qofse dikush Pra dën me e bo një vej për të keqë Allahu gjëlle wa ala i ordnon me lekt që mësë më me jashkrua për deri sa hatta ja amelaha deri sa ta ban ata. Në qofse dojmë në dikush me ban dhe një vetë për të keqe, Allahu gjellë gjelalu hu e prej të robin, ndoshta e lenat vepër, ndoshta nuk e ban, i ordnon me lekt që mësë me më shënua vepër në ton, se ndoshta e lamë, Dhe vazhdojnë hadithi hëtta jë'melëha Fa inë amilëha Fa këtubuha bëmithliha Enë qovë se e bonat dhepër Atëherë jë thot melekve Fa këtubuha bëmithliha Shkru në të qashtu që sheka bon Nja shkru nja Wa inë të rakëha minë ëjli Fa këtubuha lëhu hasëna Ndërsa Allahu Jelle Wa Ala Jë thot melekve Enë qovë se e lenat dhepër Dënë dikush me bënë dhe një vepër të keqë Fektu buha Wa idha rada Wa interakëha min eqli Në qëfse e lënë atë vepër për hatër timin Zë donë me bënë Prej thrikës ndaj meje Fektu buha lëhu Hasana Shkru një ati njëse vabë Njeri unë qëfse dënë me bënë një vepër të keqë Mirë po i kujtohët Allahu gjelle gjelaluhu I kujtohët Se një dit dhe të delë para Allahut Jelle Jelaluhu Dhe dhe të jepë lëgari Nalët I hinë fri gandaj Allahut Jelle Jelaluhu I kujtohet dita e qëndrimit para madni zotit Dhe nalët Nuk e banë ata E është mshira Allahut Jelle Jelaluhu është bujaria Allahut Jelle Jelaluhu Gësë Allahut Jelle vë ala është rrahman, rrahim I gjithë mshirë shëm është kerim Kërëm është bujar, është fisnik. E thotë Melagva, "Faktubوها له حسنه." Para së syse ai ela për, për hatërtimin, u friksu ndaj meje, ju friksu çndrimit tim, çndrimit tim ndaj karshimej ditën e llogaris, shanonja ati një timir. Subhanallahu. Ky është Zoti ynë. Ky është Allahu Jan, i cili është shumë i mëshirshëm dhe mshira ti ka kaplu gjdozën dhe prej mshirës ti është kër robit dënë me boni të keqën dhe e len nuk e boni të keqën i kujtohët Allahu Jalla Jalaluhu Allahu Jalla wa ala aja shkru një të mirë kjo është se i përket të keqës mi po përket ka enda argumente dhe hvaçdonë hadithi fa in amilaha fa këtubuha wa i dhe arada Në që fse dënë me bënjë të mirë Në që fse dënë me bënjë vej për të mirë Fëlem një amelha, fëk të buha lëhu hasëna Dhe nuk e ka bënjë të mirë Së mundët me bënjë të mirë Allahu gjallë vë ala Vëtëm pëse kemë ndu me bënjë vej për të mirë Jo thët me lëkve Fëk të buha lëhu hasëna Shkru në ati një se vatë Shkru në ati një vej për të mirë Subhanë Allah, kjo, kjo është trajtimi që Allahu Gjelle Gjelaluhu na e banë neve. Kjo është zotë një një më shirëshëm, bujarë dhe fisnik, i cili edhe në qofë se më ndëm me banë një vej për të mirë, por nuk e bajmë, vetëm pëse kemi më ndu me banë një vej për të mirë, Allahu Gjelle Vala i hurdan me lekte ti që të na e shënojnë një vej për të mirë. In amilaha fektubuha lehu bi ashri emthaliha Në qovë se e bon atë vepër të mirë Ke mëndu me boni vepër të mirë dhe ke bon vepër në mirë Allahu Jalla wa ala ju thëtë Në qovë se e bon atë vepër në mirë Fektubuha lehu bi ashri emthaliha Shkrua nje, shkrua nje ati dhjetë fish Subhanallah Kjo është bujaria Allahu Jalla Jalla luhu e pak krahasueshme me, me asgjë. Çi është mirësia e Allahut xhallal xjalaluhu e pak krahasueshme me, me asgjë. Nga sa Allahu xhallal xjalaluhu është al-bar, bamirs, ban mirë shumë dhe për një akt të shkruan 10, edhe më shumë se kaç, ila 700 dhifin, dhe, dhe shkruan ja deri në 7000 mira për një mirë që llan ti e bën. 10 i sot me lekë ve shkruajni 10 deri në 700 fish më shumë se ç'e ka bën atë vepër. La ilahe illallah, o Zot vetëm ty't adhurojm dhe vetëm prej teje ndihm kërkojm. Kjo është mësi Allahu xhallaluhu dhe trajtimi që ai na e bën neve. Kush e bën që për një vepër me me për një mall me ti dhon 100 fish me ta pagu? derin 700 fish me ta pagu për një mall, për një dhvler, dhe diçkahit me të dhon dhe të fish me ta pagu, nuk ndodhë kjo. As du fish nuk ndodhë kjo. Mirë pa Allahu gjellë, gjellalu hu, gjithman neve nash përblen, nga se kështu, pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, për në lajmëron, kështu, I dërguërë i Allahu Jelle Jelaluhu Për në thëtë sa Allahu Jelle Jelaluhu Këthonë kështë Dhe kemi një hadith Tjetër Cilin e transbeton Abu Huraira radiallahu anhu Hadith Kë Allahu Jelle Jelaluhu Thët Pra hadith këtësi I dhe atëhaddëtë Abdi Bi anja'ma la hasana Në qofse Në qofse Robi M flet dënëp, ne shoh se Robi M në vetveten e tij bën mend me e bën një të mirë. Pra flet me vetveten e tij, i thot vetvetes tij që duam e bëj bon, po duam e bëj bon çit mirë. Pra vetëm në vetveten e tij e ka kërkosh nuk e din, po don me e bën një gjë të mirë. Fa ana aktub la aktubha lahu hasana Unë me ato vetëm pëse e ka dosht e me ban një vetë për të mirë Unë ja shkruj ati një vetë për të mirë Malëm jë amël Derisa, aj nuk e ban atë vetë për Nuk e ban vetëm pëse e thot vetë vetës për du me banë Dhe angajohet me vetë vetën e ti Në vetë vetën e ti Allahu gjallë gjelalu hu A dhe pse aj nuk e ban atë vetë për Allahu gjallë gjelalu hu بياش شانون نيتمير فاذا عملها فانا اكتبها بعشر امثالها ان تشوف ساي ابان فثوت الله جل وعلا ان كنت حديث كوسي تيلنا ترسمتون بيغامبري غازوتي ايتي ان تشوف ساي ابان اتا فانا اكتبها فثقون يا شناي اتي 10 فيشن اساي واذا تحدث بان يعمل سيئه ان تشوف ساي në vetë vetën e ti i fletë vetë vetës ti për një vetë për të keqë fa anë agëfiru lëhu fa anë agëfiru ha lëhu ma lëm ja amelha në qo se aj nuk e banë, unë ja fali ati Allahu gjallu ala është i më shiru si madhë kështë është Këto Allahu Gjelle Gjelalu hu në të rajton në neve. A dhe në qofë se donë me e bon dhe elen, Allahu Gjelle oala, elen, Allahu Gjelle oala, po thëtë se unë ja fali, fe fa idha amilaha, fe anë aktubuha, lehu bi mithliha, në qofë se aj e bon atë keqe, unë jashënoj ati vetëm njën një të keqe. Nësat mirën, po edhe të fishon, edhe deri, po edhe 700 fishon. كي أشتم شير الله جل جلالهو ذاكت البيغمبيري صلى الله عليه وسلم إثن ملكت الله جل وعلا قالت الملائكة ربي ذلك عبد ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة او الزط اي روبي فلاني بدون مبوني تكيجة ملكت إثن الله جل وعلا ذاك عبدك جايف روبي يط يط po donë me bonje të keqe, dhe aj mundët, po e shihë atë keqe, mundët me bon. Fa kal, ërkubuh, fa in, fa in amilëha, fa këtubuha lehë, thët për cilën e ata? Allahu gjallë u ala, po jërndon me lekt, për cilën e ata? Fa rkubuh, për cilën e, shiqojen e, se qka po bon? Fa in amilëha, fa këtubuha lehë, Në qëfë se e banë ata, shkru një atë herë, vetëm një, një të keqë. Vë inë të rakëha, në qëfë se elën ata, fe këtu buha lehu hasënë, atë herë shënoja një atë i një të mirë. Inë nëma të rakëha më në gjërrajë për asëse ajë, e la atë punë të keqë, nuk e banë prej frikës temë. Dëbjerë në mendë Allahu Gjelle wa Ala Don me e bo avloj dashën në një gjunah Etë të shumë të janë gjunahët Etë loj lojsh me janë gjunahët Dhe në moment dëbjerë në mendë Allahu Gjelle wa Ala Në moment dëbjerë në mendë Që ki me dalë para zotit tonë dhe ki me dalë logari për qatë vepër Dhe i thush vetit, jos përbënj Jos përbënj këtë vepër të keqës e se Zotim dhe non Allahu Jalla wa Ala Për hatër që ti e kelon Për hatër të zotit Që ti e kelon dhe frikës zotit Për të shënon njët mir En që fse Mëndon me ban njët mir Allahu Jalla wa Ala Vëtëm pëse ke mëndu prap për të shënon Njët mir En që fse po e ban nëtë mir Allahu Jalla wa Ala për të shën fëshon La ilaha illa Allah A nuk e mëriton Allahu gjelle gjelaluhu mu adhuru Allahu gjelle wa ala e meriton I vetëmi është që e meriton adhurimin I vetëmi është që e meriton Që na përhatër ti me ba dhe pratmira Nga se aji na i shumë fishon ato Dhe s'ka kush që na i shumë fishon dhe pratona Përveç Allahu gjelle gjelaluhu Dhe s'ka di kush që me mendu keqë vetëm se kemë ndu dhe pastaj e kelan veprën për hatër të zotit, Allahu Gjalla Gjallahu është aj i cili për të shënon të mirë. Thotë Allahu Gjalla Gjallahu, për ditën cilën ne dhe të dalim dhe dhe, dhe të japim logari, Allahu Gjalla Gjallahu, për veprat cilët i kemi banë këtë dunja e qelus zotin e madhërishëm, që na me mëndu me bo mirë edhe me bo mirë sa të mundë dhe mi dhe veprat e mira janë të shumëta thëtë Allahu gjalla gjelalu hu me njëa bilhaseneti falahu ashru amthaliha kush vjen në ditën e gjukimit me njëa kush vjen pra në ditën e gjukimit me qka shkojmë me qka ki me shku në ditën E gjukimit A kem e marrë pasurin të ndë? Me që kan shkut Babalar gjushrat të ndë? Kër i kem vërosa ta A kem i shtijin diqka Prej pasuris me ta? Ja vëllahi Kër gjan nuk kan marrë me vete Gjana që shihem Skan marrë me vete Mirë po kan marrë me vete Ashtu si që edhe na do t'i marrim me vete Vepra të ndë Vepra tona po, nga së neve nga për cjelin, derin vër e vlat tonë, pasuria jonë, jesin këtu ndunja, ndërsa vepra tona i mërën me vetë. Namazin tanë dhe mërë me vetë, o vlo, agjerimin tanë që e keboa për Zotin e mërë me vetë, o vlo, i dashën muslimonë. Sadakat që i këdhën, që ato i mërë me vete, o dho ajdashun musliman, e jo ato që kemi jaullon, jenëve dhe nipave, e që ndoshtë asfalimin dherit nuk kanë me thonë. Që ato i mërë me vete, o musliman. Andaj, kujdesuni për vetë vetën e juj, se vëllahi, kur dhe dalim për Allahut gjelle gjelalu hu, s'ka me ardhë asë djali, as vajzë dhe as nipi, as baba dhe as nana dhe as bashkëshortja jote, me të pështu për Allahu gjelle gjelaluhu, nga se Allahu gjelle wa ala përthot, për atë dit li kulli mërë inë shënën një gënihë, atë dit se cilit i intereson që ështëja vetë, se cilit i intereson vetë vetëja vet, vetë, s'ka mundësi, nuk ka mundësi gjallin që ti shumë e donë, apo babën që ti shumë e donë, apo kështu me radhë familjarët e tu të ngushtë që shumë i donë. Kër dalish para zotit, asë një nësë ka mundësi me ardhë me thonë, o zotë lëshoj e këta, kaloj e këta, pështoj e prezjarët gjëhenamit, cilin do të shohim. Do të shohim ashtu si që Allahu gjëllë levala, në ka para lejmru, le të rabun në ha, do të shihni gjithsesih, do të shihni zjarën në gjëhenamit. Thumme lë të raun në haajnë aljekin Pas të i mesy të ju i kini me po E kush ka me të pështu atë i dit? Kush është ndërmjetë susi Nëndërmjetë teje dhe Allahu Gjelle wa Ala është vej prajote o muslimon Vë Allah i kujdesu për vetë vetën të ndë Ma shumë se sa për djemë dhe një për i tu Shumë Dhe pasar së tu Se vëllahi nuk ban Nuk ka mundësi kush me të pështu Përveç veprave të tua Afrojë Allahu të gjellë të gjelaluhu Me vepra të tua Bonën një dhe Allahu të gjellë të gjelaluhu Ta shumë fishon me dhejt E Allahu të gjellë të gjelaluhu Po na të regon dhe pëthot Kush vjen me njabil hasana Kush vjen me njit mirë Falahu ashru amthaliha A i ka dhejt Shpërblehat në dhejt Të mira bisseyja, E kush vjanë me një të keqe Falah juqza illa Mithleha nuk denohet Betën për qëto që e ka bon Njëme një të keqen Ndërsa të miren njëme dhejt Kjo është mshira Allahu Gjellë Wa Ala Wa humla ju dhemun Dhe ata atyre nuk u bohët e pa drejt në ditën e gjukimit Ska të pa drejt në ditë gjukimit në ka duni pa drejtë mdhaja subhanallahu qeveritarët, shefat, ku e di on? Bajnë pa drejtë, pse kanë mundësi me bëu pa drejtë, ja marrin mallin e të tjerëve, ja han gjësen e tjetrit, kështu me radhë, kështu me radhë. Mirpër ditën e gjykimit, s'ka pa drejtë. Allahu jallahu ala bathat wum la yuzlamun, atyra nuk u bëhet e pa drejtë. Nga se Allahu jallahu Jalla, Jalla, alahu është el adl është i drejtë është i drejtë Allahu xhallahu ala qatil sin la min al-nati drejtësinë Allahu xhallahu xelaluhu jikon al-hakam al-adal është gjykues i drejtë në gjykimit në kazullum më poshtë problememi më shumë sesa asç kemi bë bon. më shumë sesa asç kemi bësh bon, problemimi për tmirat tona 10 deri në 700 fish Këtë janë thjallë të zotit. Këtë janë thjallë të zotit dhe thjallë të dërgumit zotit. Nuk janë thjallë të njerëzve. Nësa, na jetin tjetër, Allahë Gjallë wa Ala, në surat Gafir, na jetin e katërjet, thët, Men amila sejëtën, fela juzza illa mithlëha. Ku shëban njët keqë, nuk denohat vetëm për se përta. Va men amila salihan, min dhekarin au unë tha, e kushe ban një të mirë, pa marë parasyshë, ma shkula po femër, minë dhekerin au unë tha, pa marë parasyshë, ma shkula po femër, nuk i dalon Allahu Gjelle o Ala, ish përblen, nga se gjithë janë kryesat zotit, gjithë janë i kryesat zotit, pa marë parasyshë, dheker au unë tha, ma shkula po femër, wa hua mu'min, mirë po, duke qenë bësimtarë, kur ta banë veprën e mirë, duhet me qenë bësimtarëi, Ajë që e banë veprën e mirë, nga se Allahu Gjellë wa Ala me këtë fjalë, oa hua muëmin, dhe në qëfëse ban, e banë, ku që e banë njëtë mirë, ma shkull apo femër, duke qenë besimtarë, dhe me këtë ne kuptojmë, se prej pa besimtarëve, veprat nuk pranohën. Në qëfëse njeri nuk ka imanë në Allahu Gjellë wa Ala, edhe krejt pasurin e ti dhe krejt mirat mësme lanë të mirë pabon të Allahu Gjallu Ala nuk kanë dobi nga se kusht për pranimin e veprës është besimin Allahu Gjallu Gjallu Hru njëhësimi i Allahu Gjallu Gjallu Hru një dhe të mos shëshruarit Allahu Gjallu Gjallu Gjallu Hru orë takë e ata cilët bajnë vepra mirë për nuk e kanë imanin Allahu Gjallu Ala e të të të të të të të të të të të të të të të të t Nuk këwa pranon bëjë prëtë të ty Në që fse ne bëjën bëjën bëjë prë Allahu Jalla wa Allah Bëthët duke qenë që fse janë besimtar Fa ulajke Yedhulun alë gjennëta Yurzëku na fiha Bi ghajri hësab E këta Që bëjën mirë Mashja po femra Dhe janë besimtar Fa ulajke Këta Yedhulun alë gjennët Hynën gjennët Kënë në gjennetin Allahut Gjelle Gjelaluhu Jurzëku në fiha Bi gajri hësab Dhe në ta furnizohen Pa hesab Në ta furnizohen pa logari Allahut Gjelle Vala Mshira e ti Nja me dhe të veprat për në ish përblen Të mirat Ndësat kësijat nja me nja Edhe të mirat edhe derin 700 për në ish përblen Dhe kër në ashtin në gjennet Për thotë Allahu gjelle gjelalu hu Këta hyun në gjennet Jurzëku në fiha Bi gajri hisab Kanë risk në tanë pa logari Pa hesab që thotë popli Bi gajri hisab Pa hesab Allahu gjelle gjelalu hu Për thotë këta kanë në gjennet Ndë nja i ki kretë gjanat me hesab E fitan nja E mundohësh me pak diqka Me kursuje, diqka me bleje Diqka me shpenzue, ku e di unë Kretë gjonat në logari i kje. Dhe kjo dënja që kretë gjonat në logari i kje, për të mashtronë, për gjennetin Allahu gjelle gjelaluhu, për cilin Allahu gjelle gjelaluhu, për në thëtë se në të shpërbleheni, pa hesab, kini risk pa hesab, nuk keni me ulof, nuk keni me punua, mirë po kretë që a keni punu në këtë dënja, veprat e mira, unë u ashpërblej atje, pa logari, O musliman, sësili për e neve, nalëm të nalim vetë vetën, të logarisim vetë vetën, gjatë ditës që ka bon për Allahun Gjallaluhu, së të mira i ban, dhe së të këshia i ban. Logarite vetë vetën, hasi bu anë fuse kumë, këmë këmë këmë këmë të hasë bu, së të meri radiallohu anë hu, logaritën i vetë vetën, para së të meri në logari, tash logaritë vetën, tash, Sa je i gjallë Ndë një Sa ke mundësi me bo veprat mira Logariteve të vetën Në gjdo ditë Këtë bish me fjetë Thushë sot Që akëm ban Sot A kom falë namazin Ja A keqë bu Sot që akëm ban Për Allahun gjalla gjelalu hu Akëm dihmu dikant Akëm thanda një thjallë të mir A jem largua haramit A pësot E kom ba katë haram E kom ba atë haram E kom lanë namazin E kom eudhu billah Allahun arujt Vëllahi atëherë bëhëmi, zotin arujt, bëhëmi të humër, o musliman, e humëm vëllahi të për jetëshman, e humëm vëllahi atëm cilën për gjithmonë kemi me qenë ta, e humëm vëllahi më gjennetin Allahot Gjellë Gjellalu hu. Nga se tash nuk e logaritë, në qëfëse nuk e logaritë vetë vetën, vjen dita kur dhe të logaritësh nga onë Allahot Gjellë Gjellalu hu. Tëtë Allahu Jalla Jalla luhu prapë në një ajet tjetër Me të njëjithin këptim në surat kasas në ajetin e të të të katër Men gjaa bil hasana Falahu khayrun minha Ku shë bon një të mirë Ati a jopim edhe matë mirë Në ajet tjetër Allahu Jalla wa ala Po e të cek dhejtëshin Njëma dhejtë Në hadithin këtësi Po e të cek njëma dhejtë derin shtëtëshin Në në këtë ajetë kur anor Allahu Jalla wa ala Po thotë Më njëa e bilhasana Kush vjenë me njëtë mirë Felëhu Kajrun minha A ti do të japim Matë mirë Se sa që ato që e ka bon Do të është problem Me të sende Edhe matë mira Edhe matë vlefshme Se me që ato që ka e ka bon Wa më njëa e bissejia E kush vjenë me njëtë keqe Felëa ju zëllë edhina Amilu sejiat E nuk në shkohën Ata të cilët bëjnë keq Illa ma kanu Ja amelun Veç me ato që e kanë bon Vetëm me që ato që e ba të keqë, Allahu Gjellë o Ala të ndëshkon. Mirë po me të mirën, në që fëse ti një të mirën, bon, Allahu Gjellë o Ala të jepë shumë ma shumë të mirën. Dhe shumë ma të mirën, parveç që ti shumë fjëshon, Allahu Gjellë o Ala të mirët e gjennetit janë të ndryshme nga këto të mirët e dënjansë. Ata cilët angazohën me punë të këqia, janë tri loje. Tri loje. Tri kategorië e para që njeri ju angazhohet të bëj një vepër të keqe mirë po nuk mundat me e bëj një vepër të keqe i del në do një shkak edhe nuk e bën mirë po se kalan që se dikush angazhohet me bëj në zina Allah i nërujt edhe i bëj në kretë se bëj pët me shku me bëj në flishtinën me shku me bëj në vepër në ndyt me bëj në zinan me bëj në moralitetin i ban krejtë se bepët, mirë po, si banë hot me banë zinonë. Jo pse e kalonë për hatër të zotit, mirë po, delë diqka, ndo një arsye objektive, i banë hot diqka dhe smundët me banë zinonë. Smundët me bot keqen, hajnin, korupcionin, e kështu me radhe, e kështu me radhe. Nuk e kalonë për hatër të zotit, mirë po, smujti me banë. Ky e merë ndëshkimin, ky e merë i shënohët e keqe. Nga sa nuk e kalon për hatër të Zotit, mirë po s'kamujt me arrit të derte e keqe. S'kamujt, ka dash të më marr korrupsionin, ka dash të më marr ryshfetin, e ka pau shoku i tij, në moment ka ardh, s'mujti më marr, shkoi. Mirë po gjynohen e ka, nga sa nuk e kalon për, për hatër të Zotit dhe për nga frika Allahut xhallaxjalaluhu, allahu, allahu, mirë po e kalon për çkaqse po e sheh dhe po zihet për shkon në burg. Pra, jes ki ka dalin sebeb ky, i shënohet I e shënohet e keq. Ngase ka dashë me krijdë dëshirën e tij dhe vullnetin e tij dhe mundësitë e tij ka dashë me e bë atë keq, mirë po, shkaqe. Tjashtme nuk e ka bë atë keq. Mënyra tjetër, apo rasti tjetër është, nëse njeriu angazhohet me e bëni të keqë, mirë po, i vjen diçka vetë se bën ç'at keqë. Jo prej frigës ndaj Allahu t Gjelle Gjelaluhu Jo prej Për hatër të zotit me elonat keqe Mirë po, elen Zdan me bëa të keqe Ka mundësi me bëa elen, se ban Ky nuk ka ashtë përblim, asë në dëshkim Ndërsa, në qofse dikush dhe lojt tret Kategoria tret e njerëzve Cilët Ka mundësi me bëa të keqen Vjendër të keqe, angazohet me bëa të keqen edhe vjen dertë e kje që ka mundësi me bo, mirë për momentin kërë duhet me bo e lenë, se banë. E këj, ka shë përblim të Allahu Gjellawala, se lenë, për çka e lenë? Për hatër të zotit. E lenë nga fri nga Allahu Gjellawala, Allahu Gjellawala, këti ja shkru një se valpë. Andaj, kujdesu ne, për veprat e juja, o musliman. Gjatë ditës të ndë, apo banë vepra më shumë të këqia, apo banë vepra të mira më shumë Nga se, thot Abdullah ibn Mas'udi, radiallahu anhu, dhe me këtë thanjet ti, pa e përfundoj hytëbën e sodit, thot, thot, thalwejlu li men në galëbet, a haduhu, a asharuhu, thot i mjerë aj, i mjerë aj, cilit jamuin dhjetë qëtetia, një qëtetia. Jamuin, më fakt, mjerë aj, cilit jamuin, njeshët e tija dhjetëshet e tija pra bën Allahu xhallahu ala tmira po i shënon me 10 ndersa të këshijat me 1 ai bën çast shumë të këshija saqë tmira bën pak dhe të këshijat e tija njeshët e tija jamujin dhjetëshet e tija kjo është thot Abdullah ibn Masud il felweyl in yer as kë mos bëhemi tmira musliman Për të bëhëmi të fitum Dhe të bëhëmi të gëzum Dhe të bëhëmi Të lumëtur Në këtë dënja Dhe në botën tjetër E me veprat mira Bëhëmi të lumëtur Edhe në këtë dënja Ashtu siqë Allahu Gjallu Ala në ka thonë Fela nuhijenahum hajatën tajjibah Do të gjallërëjmë Do të wabajmë atyre Një jetët mira atyre të se bajnë veprat mira E lusë Allahu Gjallu Ala E lusë Allahu Gjallu Ala që neve me bëna bëna për e atyre ropëve cilët, bëjmë më shumë veprat mira, se sa të këqia, Allahun arujt. Largohemi prej veprave të këqia, dhe veprat e këqia, kur shetoni neve në angazhon, dhe vetja jonë në angazhon, që na me bëni vepr të keqe, na vjer në vjernë mendë Allahu Gjellu Ala, dhe e lamë atë vepr, e të Allahu Gjellu Ala, e marim shpërblimin. Edhe angazhojën i vetë vetën e jujë, Çdo ditë, çdo moment, çdo frymë që e merrni, angazhojeni vetveten e juaj me vepra të mira. Vetvetën tonë angazho me punë të mira, mëndoj punë të mira, më ndo namazin, më ndo Kur'anin, më ndo bamirësinë, më ndoj veprat e mira. E me lejënë Allahu Jallahu Ala, në që fësë ti gjithmoni mendon ato, ki ish për blimë, edhe dikuri, edhe kuri mendon, kuri mendon, kuri mendon, edhe i vepron me lejënë Allahu Jallahu Ala, e lusa Allahu Jallahu Jallahu, na i lehtësoj veprat e mira, edhe na i pamunsoj veprat e këshia, walhamdu lillahi rabbil alamin, wa sallallahu sallam wa baraka ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi e gjmejnë. الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله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 انك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وامصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا اللهم لا, اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون الله